Kapittel 13 Og etter dette hente følgende. Davids sønn Absarom hadde en vakker søster ved navn Tamar, og Davids sønn Amnon ble forelsket i henne. Og det gikk så hardt inn på Amnon at han følte sig syk på grunn av sin søster Tamar, for hun var jomfru, og det syntes vanskelig i Amnons øyn å gjøre noe som helst med henne. Nå hadde Amnon en venn ved navn Jehonarab. Han var sønn av Shimea, Davids bror, og Jehonadam var en meget vis man. Han sa derfor til ham, «Hvorfor er du så nedslått, du kongens sønn, morgen etter morgen? Vil du ikke fortelle meg det?» Da sa Amnon til ham, «Jeg er forelsket i Tamar, min bror Absalom søster.» Da sa Jehonadam til ham, «Legg deg på din seng og spill syk, og din far kommer sikkert for å se till deg, og du skal si til ham, «Jeg ber deg, la min søster Tamar komme in og gi meg sykebrød, og hun må lage til trøstens brød for mine øyne, så jeg kan se det, og jeg må få spise av hennes hånd.» Amnon la seg da og spilte syk, og kongen kom inn for å se til ham. Så sa Amnon til kongen, «Jeg ber dig, la min søster Tamar komme in og bake to hjerteformede kaker for mine øyne, så jeg kan få sykebrød av hennes hånd.» Da sendte David bud til Tamar i huset og sa, «Jeg ber deg, gå til din bror Amnons hus og lag til trøstens brød for ham.» Så gikk det og ta meg til sin bror Amnons hus mens han lå til sengs. Och hun tog deigen og eltet den og laget til kakene for hans øyne og stekte det i hjerteformete kakene. Til slutt tok hun den dype pannen og tømte den foran ham, men Amnon ville ikke spise og sa, «La alle gå ut fra meg.» Da gikk alle ut fra ham. Amnon sa nå til Tamar, «Bær trøstens brød inn i det indre rommet, så jeg kan få sykekost av din hånd.» Da tog Tamar i hjertet for meg de kakene som hun hadde laget, og bar dem inn til sin bror Amnon i det indre rommet. Dan kom bort til ham så han kunne spise, grep han straks i igjen og sa til henne, «Kom, ligg med meg, min søster!» Men hun sa til ham, «Nei, min bror, ikke yrmyk mig, for slikt gjør han ikke Israel.» Ikke begå denne kjendige og dåraktige handlingen. Og jeg, hvor skal jeg gjøre av min skam? Og du, du vil bli som en av de uforstandige menn i Israel. Och nå, jeg ber dig, snakk med kongen, for han vil ikke nekte dig å få mig. Han ville imidlertid ikke lytte til hennes røst, men brukte sin styrke som var større enn hennes og ydmyket henne og lå med henne. Nå begynte Amnon å henne med et meget stort hat, ja. Det hat som han hatet henne med, var større enn den kjærlighet som han hadde elsket henne med. Amnon sa derfor til henne, «Reis deg, gå din vei!» Da sa han til ham, «Nei, min bror, for denne ondskap å sende meg bort er større enn den andre som du har gjort mot mig. Men han ville ikke høre på henne. Så kalte han på den tjeneren som vartet ham upp og sa, «Jeg ber dig, send dette menneske bort fra meg, ut herfra, og lås døren bak henne.» Nå hadde hun på seg en stripete kjortel, for slik pleide kongens døttere, jomfruen og klese, med armeløse overkledninger. Han som varte tam opp, førte henne så helt ut, og han låste døren bak henne. Da tok Tamar aske på hode og den stripete kjortelen som hun hadde på seg, sønderev hun, og hun holdt hendene på hode og gikk så sin vei og skrek mens hun gikk. Da sa hennes bror Absalom til henne. Er det din bror Amnon som har vært hos deg? Og nå, min søster, ti stille, han er din bror. La ikke ditt hjerte være vendt mot denne saken. Och Tamar begynte å bo i sin bror Absaloms hus og ble holdt borte fra samt med andre. Och kong David selv hørte om allt dette, og han ble meget vred. Og Absalom talte ikke med Amnon, hverken ondt eller godt. For Absalom hatet Amnon fordi han hade ydmyket hans søster Tamar. Og det skjedde etter to hele år, og at Absalom hadde saueklippere i Baal Hazor, som ligger like ved Efraim, og Absalom gikk i gang med å innby alle kongens sønner. Absalom kom da in til kongen og sa, «Se, nå er din tjene saueklippere. Jeg ber deg, måtte kongen og hans tjenere dra med din tjener?» Men kongen sa til Absalom, Nej min sønn, jeg ber deg, la oss ikke dra alle sammen, for at vi ikke skal ligge deg til byrde.» «Selv om han fortsatt å nøde ham, vil han ikke gå, men velsignet ham.» Til slutt sa Absalom, «Hvis ikke du vil, så la min bror Amnon dra med oss, det ber jeg deg om.» Da sa kongen til ham, «Hvorfor skulle han dra med dig? Men Absalom begynte å nøde ham, så han sendte Amnon og alle kongens sønner med ham. Absalom befalte så sine tjenere og sa, «Jeg ber dere.» Se til at så snart amnons hjerte er i munter stemmning av vien og jeg se tilldere, slå amnon i hjel. der skal det de dre på ham. Hæ ik kan redde? Er deke hjej som har befaltere det? Hær ærke og vis dere som tappe men. Så gjorde Absaloms absalomstjere med amnon akkurat som absalom hadde bealt, og alle de andre sønderne til kongen begynte og rese sig og sette sig på vært sitt muldyr og legge på flukt. O det kjette mennnes de var påvej? at rykten nådde David, og det lød, Absalom har slått alle kongens sønner ihjel, og ikke en av dem er blitt igjen. Da reiste kongen seg og sønderev sine klær, og la sig på jorden, og alle hans tjenere sto ved siden av med sønderevne klær. Men Jehonadab, sønn av Shimea, Davids bror, svarte og sa, Min herre må ikke tänke som så at jeg har slått ihjel alle de unge mennene, kongens sønner, for det er bare Amnon som er død. Det har nemlig skjedd på Absaloms befaling som noe som har vært bestemt fra den dagen da han ydmyket hans søster Tamar. Og nå, la min herre kongen ta det ord til sitt hjerte som sier «Alle kongens sønner er døde». Nej, det er bare Amnon som er død. I mellomtiden flyktet Absalom. Senere løftet den unge mannen, vaktmannen, sine øyne og så, og se det var en mengde folk som kom fra veien bak ham, langs fjellsiden. Da sa Jehonadab til kongen, «Se, kongens sønner er kommet, i samsvar med din tjeners ord, slik hadde skjedd.» Og så snart han var ferdig med å tale, «Se, da kom kongens sønner in og de hevet sin røst og begynte å gråte, og så kongen og alle hans tjenere brast i meget heftig gråt.» Når det gjelder Absalom, så flyktet han for å dra til Talmai, Amihuds sønn, kongen i Geshur. Og David fortsatte å sørge over sin sønn alle dagene. Men Absalom flyktet og kom seg til Geshur, og han ble der i tre år. Till slutt lengtet kong Davids sjel etter å dra ut til Absalom, for han hadde trøstet sig med hensyn til Amnon over at han var død.